Välkommen du lyssnar på Flammans karantänpodd avsnitt två. Vi befinner oss mitt uppe i antagligen precis i början av en pandemi som kommer vara avgörande för kommande år, kanske decennium. Därför har vi på Flammans dragit igång arbetet med den här podden där vi ska försöka bena ut vad som händer, varför det händer och vad vi som är vänster kan göra nu. Med mig, Anna Herdy, har jag idag Martin Ågård som är redaktör på Aftonbladet kultur. Välkommen! Tack, hej! Hej! Har du det bra? Jag har det bra på en tom redaktion. Sitter du hemma? Sitter i barnens sovrum eftersom det är bäst ljud här kan man säga. Det är mest prylar som dämpar Bra. Dämpar studset. Ja, men det låter ändå helt okej den här inspelningen för att vara eh, en lite svagare mick och så vidare. Vi kör! helt enkelt. Ja. Eh, Du skrev ju förra veckan en text eh, om hur fort det gick att montera ner en demokrati. Eh, och, och jag kände när jag, fick den här, eller när jag läste den här texten att jag vill när krisen kommer ha någon som säger till mig vad jag ska göra. Som är tydlig med vad målet är och hur vi tar oss dit. Jag, beh jag behöver liksom en stark ledare. Det var det jag kände. Alltså jag får aldrig så mycket risningar som när det är tal till nation nationen. Liksom. Men eh, så läste jag din text i förra veckan. Och så eh, med rubriken var det så enkelt att montera ner demokratin. Och då skämdes jag lite över hur jag kände. Kan du utveckla vad du, vad du hade liksom för tes med din text? Eh, jag förstår ju dina känslor. Alltså jag är väl lika orolig för att bli sjuk eller för att anhöriga ska bli sjuka som alla andra. Det är ju är väl fruktansvärt grundläggande känsla mm. faktiskt här i livet. Men ja, det, det har ju dröjt innan liksom vi har fått smaka på någon pandemi här i Sverige. Och det som chockade mig, det som fick mig att gå rakt in i väggen när allt det här började hända, det var just hur snabbt det gick att införa ett undantagstillstånd man kan diskutera om ordet är rätt valt eller inte, i Finland har man liksom ett konkret undantagstillstånd i Thailand som förvisso inte är en demokrati från början så har man också infört det men alla de här reglerna och lagarna som förvirrar väldigt många människor dessutom är ju en form av undantagstillstånd och jag insåg ju då att Herregud, det är precis så här det går till när en, en stor attack på demokratin sker. Man har en ursäkt alltid och ursäkten är alltid hot mot rikets säkerhet. Och vi har ju liksom fått träna oss lite i det här under liksom kriget mot terrorismen. Att det går att, att göra undantag från demokratin på lite här och lite där. Det går att skapa lite extra övervakning om man bara kan motivera det med ett tillräckligt starkt hot mot oss. Så jag tror texten skrevs i det lilla chocktillstånd som jag upplevde där. Mm. Uh... För att om man jämför också med många andra länder och det som Folkhälsomyndigheten nu får kritik för är ju för att man är för slapp. Mm. Att... att uh... Stefan Löfven inte använder läget till att eh, markera sin hårdhet. eller så. I jämförelse med till exempel Danmark där, man, där det var väldigt tydligt att man stängde gränsen och att den danska folkhälsomyndigheten sen sa att det, det här är bara ett politiskt beslut. Det här kommer liksom inte på något sätt eller det här är inte vad vi har rekommenderat. Nej. Nej precis, och det får man ju vara tacksam över mm. Sverige jämfört med, med många andra länder är ju fortfarande väldigt liberalt eller öppet mm. uh, och, det, och det verkar ju ge effekt också mm. Ni har lagt märke till en sak för det, det pratades ju lite redan här om vad det här kommer få för politiska konsekvenser mm. alltså medierapporterar om att, att socialen har gått upp i de är, de är mer populära nu mm. efter det här och så blir det väl en kris men mm. också liksom oron för den här ekonomiska härnsmältan som mm. nu väntar oss, liksom, som är klassisk grogrund för fascistiska mm. rörelser och an, andra extremister, liksom, eller all, all form av extremism och fascism framförallt. Men, liksom, jag själv är väldigt oklar på vad läget är nu. För mm. jag, när, jag märker, när jag kollar på någon som är, liksom, någon som har blivit konspirationsteoretiska av det, mm. av det här, för det är ju redan ganska många. Mm. De angriper ju... Staten från två håll Det är liksom en lose-lose-situation här mm. för myndigheterna För dels anklagas de för att inte vara tillräckligt hårda mm. Och dels anklagas de Eller de, de anklagas för att inte lyckas stoppa viruset mm. Att de liksom tar koll på oss Genom att vara slappa, dumma, inkompetenta etc mm. liksom. Och dels anklagar de då för, för att, att Krossa ekonomin Och liksom förstöra människors vardag mm. Och det här kan samsas i samma person här mm. sett, liksom mm. Jag har till och med alltså, bekanta som har verkligen dykt ner i kaninhålet mm. efter det här. Man kan se på sociala medier liksom mm. hur man griper Så att jag vet inte. Det är liksom, folk pratar om så här om, om, om virusbekämpandet går bra så kommer samhället att gå starkt ur det här. Socialdemokratin och vänstern kommer att gå starkt ur det här. Men jag, jag är inte så säker på det. Det finns en risk att, att det här bara väcker liksom auktoritära rörelser till liv. Nej, men det, och det som, det som blir så tydligt också i den här ekonomikris versus pandemikris-diskussionen som vi har hört i veckan. Där till exempel Kerstin Hessius har fått stå för och fått enormt genomslag för att ja. hävda den här med att virusbekämpningen inte får bli så omfattande så att ekonomin blir lidande. Det är ju att det som presenteras är bara två... Olika liksom, scenarier. Antingen räddar vi människor från att dö i pandemin. Eller så räddar vi människor från att eh, liksom dö av ekonomin. Ja. Eh, men det finns ingen som säger vi kan göra båda och. Alltså, det handlar om vad vi gör efter. När krisen är över. Vad gör vi då? Alltså, att eh, Hur vi tar hand om de arbetslösa- eller tar hand om men liksom hur vi ja. löser- de ekonomiska- enorma klyftor- som kommer finnas då. Eh, det har ju att göra med- om folk sen kommer ta livet av sig- för att vi har en depression eller inte. Naturligtvis. Alltså att det finns, det finns ju ett alternativ till. Det är inte arken eller. Det är på något sätt så himla fattigt- att det, det perspektivet- inte får finnas- det är extremt fattet men jag tror att liksom det finns en chockperiod mm. innan liksom tankarna faller på plats så man liksom kan se lite klart. För som du säger så har vi ju liksom presenterats för den här retoriken då det finns två alternativ. Döda gamla människor eller liksom stoppa arbetslösheten mm. och, och, och sen också den här retoriken att vi är alla i det här tillsammans. Tillsammans mm. utköpar vi liksom kriget mot viruset och tillsammans. Och det är ju som bekant Intressant mm. Dels kan vi ju säga att Virusbekämpningen har ju redan misslyckats liksom. Det finns en, en välmående att, att, att vara jämlik mm. Den har misslyckats att vara jämlik Där, Du har en välmående medelklass Som nu har jobbat hemma I ett par veckors tid Och som använder den tiden till att åka på skidresor Till och i värsta fall har rapporterats mm. från året Människor kan inte och skidor liksom. Det blir ingen nöd på dem och de kommer klara sig ganska bra. Liksom. Och sen så finns det de som är tvungna att gå till jobbet. Mm. Det finns människor som inte har nåtts av, av information mm. på, sitt, på sitt hemspråk om vad som pågår eh, och som är verkligen i farozonen där. Mm. Och det är bara virusbekämpningen. De ekonomiska konsekvenserna kommer naturligtvis att slå så fruktansvärt ojämlik. Och det kan vi ju se redan nu. Det är, det är precis som under finanskrisen. Det betalas ut krispaket till... Eh, till SAS mm. och till, till, till branscher som kanske är dödsdömda, alltså flygbranschen. Mm. Och människor som jobbar i liksom den vittsprida gigaekonomin är ju... Ja, de har ju mat. Mm. De kan mm. inte tala hur det är. Mm. Nej, men det var någon eh, restaurangägare som intervjuades i p i morse ja. om... Nej men nu är det bara vi, nu är det bara ägarna som jobbar utan lön. Och sen så får man se om det kanske är så att företagen klarar sig liksom utöver. Eh, eller att det finns någonting kvar när krisen är över. Liksom. Och jag har, jag har full förståelse för den här totala... Alltså det enda de ser är ju att deras livsuppehälle, deras liksom företag som de har byggt upp är... På fallrepet, men ja. att man inte samtidigt, för det är det som de här jättestora tre olika räddningspaket nu som regeringen har eh, riktar ju sig nästan enbart till företagen. Och med den här i den här berättelsen om att företagare får se sina livsverk liksom, rinna ut i sanden, eller det är ju fel, men, men liksom försvinna. Och då är det ju egentligen bara företagarnas känslor man tar tillvara ja. liksom, och försöker rädda dem ifrån. För jag menar, Hesius har ju säkert rätt när hon säger att eh, vi kommer få se en självmordsvåg liksom, eh, bland företagare om det här liksom, får fortsätta på det här viset. Det man vill säga till Hesius då är ju att eh, vet du vad är det vanligaste dödsorsaken för typ unga killar i dag. Ja, det är ja. också självmord. Men, liksom, var, varför, eller det blir så väldigt tydligt att man fokuserar på en grupps eh, känslor och såklart också liksom, materiella förutsättningar. Men man ser inte till eh, ja, men till exempel Fodora, cyklisten, eller eh, hans familj, eller hennes familj. Det, det är väldigt uppenbart. Vi är väl tränade i det där tänkandet också, det individualistiska tänkandet och ser det gå i spillor i tänkandet. Men vi är sämre tränade i liksom att, att förstå och se vad det innebär att med liksom sin anställning eller mm. sin halva anställning eller sin, mm. sina gig. Liksom. De som har gjort, har ju sina röster nu, det är ju såklart kulturarbetarna som sitter extremt mycket i skiten. Mm. Nu och det är det de har. De har ju ingen, ingen ekonomi att tala om men de har sina röster och uh, de har ju hört så syns och fått sin halva miljard att dela mm. på mm. från kulturministern. Jag är inte säker på att den kommer räcka nej. till särskilt mycket alls för den ska ju gå då till. De stora så, institutionerna jag, också? Nej institutionerna klarar sig för de har ju skattefinansiering ja. men liksom, det är eventföretag som Just. Live Nation mm. som gör anspråk på de där pengarna och uh, samtidigt. Den, den frilansfotografen och, mm. uh, och skådespelaren som ändå inte visste när du skulle få en gig. Så mm. det, kommer, det kommer bli kaos det, mm. Men det, det är ju liksom Egentligen är det ju ett stort läge för liksom vänsterpopulism nu. Mm. Eller vad man vill kalla det. För mm. liksom, uh, en bred hur, hur menar du? Utveckla vad du menar med populism. Det är så många som menar sig olika Ja, precis. Jag, jag har nog en ganska vag definition av, av populism. Jag menar helt enkelt att det, är, äh, det, det, det, det får genomslag, att det får ett mm. genomslag. Mm. Jag, jag, lägger, jag, jag ser liksom inte populism som en ideologisk strömning mm. som andra har försökt göra det till. Mm. Vi ska köra en text av Göran Greide på Aftonborg Kultur snart. Mm. Han skriver, den kommer in hur svårt han tycker det är att vara en bra marxist i det här läget. Mm. Därför att uh, han, han tycker oron för, för viruset är, är, är stark. Mm. Man måste ta det på. Jag kan ju naturligtvis inte åt er hans text här. Ni får läsa den. den är ja. mer är mer nyanserad. Men det verkar vara en, en sån stämning som finns i vänstern lite grann. Att, att det är... En väldig försiktighet mm. Det skulle ju vara läge att liksom kräva förstatligas SAS mm. Nu ska vi ändå pumpa ut en massa miljarder mm. Det är en bransch som antingen ställer om Eller måste dö på sikt mm. Flygbranschen mm. Så förstatliga och gör det bästa av det Som man kan göra och, Jag skrev och... om det i förra veckan Ja det gjorde jag, jag Det kanske är därför jag fått idén det ja, man sitter och scrollar inte runt, liksom man pumpas full med infall och idéer och nyheter och det är svårt att sortera. Så visst, det är lätt att peka fingret och säga så här, vad är de bättre liksom, politiska krav just nu. Men eh, mer kan komma och klassanalysen av vad som händer tycker inte jag är jättesvår att göra. Det är lite knepigt såklart. Det är mycket faktorer att ta in. Mm. Och alla är på något sätt rädda. Även alltså, det som blir väldigt tydligt är ju att den här konsultbranschen vi har är helt onödig i en sån här gris. De blir bara så här, alla tappar sina jobb. Inga mer PR-konsulter, nu liksom försvinner de. De utraderar oss. Eh, och då kan man ändå känna, jag kan ändå känna lite solidaritet med PR-konsulter som också blir av med sitt jobb. Men som ju har en helt annan förutsättning att bygga upp det igen kan man tänka. Eh, men, men på det viset så är det ju, alla, eller det har sagts att den slår jämlikt på det viset. Att alla blir rädda, men den gör ju verkligen inte det. Den, mm. den slår ju väldigt ojämlikt. Ja, precis. Och liksom man, nu kan man ju skymta lite så här extremt klassiska klassstrukturer, dels har du de som är liksom anställda i staten nu, i våran bransch är ju uppenbart, du mm. har public service som nu får betraktas som statligt anställda mm. eftersom de finansieras via skattesedeln, mm. de sitter ju tryggt. Mm. Der jobb kan påverkas absolut av politiken och en liksom långtgående kris. Mm. Men de är inte beroende av, av de kommersiella kraften som mm. hem just nu. Mm. Eh, och så dels har du ja, väldigt många andra grupper som sitter väldigt löst. Liksom. Mm. Nej, men och hur, alltså, du sa man borde komma med liksom. Fler. Jag tycker tyck att som jag pratade om innan. Om, om den här att ingen företräder liksom en tredje linje i, i ekonomikris versus pandemikris. Eller liksom ingen målar upp. Jag tror att Karin Pettersson också skrev det i, i förra veckan på Aftonbladet Kultur. Om att efter det här så måste vi liksom tänka hur... Hur ska vi göra efter det här? Och det måste vi tänka på samtidigt som krisen liksom rullar på. Ja. Um, och att det är ingen egentligen... Alltså om vi ska prata om vänstern som i, i bred bemärkelse så uh, gör ju sossarna ett liksom, väldigt exemplariskt jobb att bara vara... Um, inte ett sägande att hålla sig till sina liksom manuskort som gjordes upp redan för, för några, eller liksom när regeringskrisen eh, ja. löstes. Alltså de okay. håller ju sig bara i januariavtalet fortsatt och till den samarbets liksom idén eh, vilket är så otroligt eh, sorgligt på många sätt. Och Vänsterpartiet eh, går ju Bra, alltså de säger höjda studiemedel nu till mm. um, ungdomar. De säger, um, ja men gör det lättare att vara med i A-kassan. Ja men de, de liksom kommer med fortsatt ganska små men avgörande såklart uh, förändringar. Men det är ingen som, som egentligen vågar, och det kanske är för att vi inte har kommit så långt i den här krisen än att vi bara är i början. Men det är få Nej, som men vågar, men det liksom... är inte så mycket debatter. Men kan det bero på att man är liksom mitt in i ett ledarskifte och att det är svårt att vara synlig då helt enkelt därför att det är mycket som pågår i partiet? Alltså det känns ju, det är mest immunologer och liksom företagarepresentanter i, i, ute i media. Mm. Alltså det var väldigt aktuellt i förrgår som hade, då var Kristersson... Dammberg och sjöstet B i. Alla kommer ja, inte på aktuellt. Men de, de och Åkesson fick vara med och prata om liksom samförståndet och enigheten men ändå eh, oenighet eh, om vissa frågor. Då. Ehm, och jag upplever ändå att eh, sköstet får vara liksom så här lite landsfaders. Eh, Vikarie ibland ändå. I, i, liksom. alltså han, han håller sina frågestunder på Instagram. och liksom, han är fort, alltså de, de bygger ganska mycket kring att han är så populär. Och mm. att det fungerar ju för Vänsterpartiet i opinionsmätningarna helt uppenbart. De fick 12 procent nu i den senaste mätningen. Men... Men man, man längtar ju efter någon som vågar säga, efter det här så måste vi göra så här. Eller liksom, ja. det är uppenbart att vi ska, eller det är det ingen som krävde Jo, eh, reformisterna och Daniel Zonen krävde väl att man ska ta alla privata sjukhus och vårdplatser i offentlig regi. Eller liksom, förstås. Okay. Det var ändå, det kändes ju som en radikal... Eh. Ja, och det det ju ett fönster för sådana radikala förslag. Mm. Får man ska Nej men det, ja, det Jag, man verkligen hålla koll på aktuellt och agenda nu mm. därför de, de är ju boomer generationens eh, informationskanal. Det yep. ser man ju på siffrorna också. De tittar sig för mig. Det är ju folk runt 70 som mm. kollar på. Mm. Och det är där liksom det är min teori i alla fall. Det är där de har, den generationen har radikaliserats till att bli Lite mer svärdemokrat. Ja, och höger. Det var ja, precis därför att jag ljuger rädda att de får mm. kolla på agenda. agenda som har en liten ja, och, och de är ju nu. Ja, nu är det mycket diskussion om hur rädda de är och hur rädda de borde vara. Liksom. Mm. Men det är klart att de är en utsatt grupp just nu. Mm. Och det är, där, det är deras forum för att diskutera det. Så man bör verkligen, om man ska förstå dem ska man nog titta på aktuellt agendan. Mm. Mm. Ja, jag tror du har inne på något där. Det är väldigt um, i förståelsen av vad, vad, vad den generationen. Nu tänker så är det nog bra. Du var inne på det innan. Många branscher är i kris och till skillnad från SVT och Sveriges Radio då har ju den, den kommersiella mediebranschen. Det är helt uppenbart att det är en helt unik situation- med annonsintäkter som faller bort och människor som vill ha nyheter mer än någonsin. Och kulturministern träffade väl mediecheferna igår- och du har skrivit en text idag, igår. Ja. Eh, varför är det så viktigt att rädda svenska medier? Det är ju såklart oerhört mycket självskriter här om man skriver medier. Men jag, ja, svenska medier är unika, anser jag. Man kan säkert argumentera mot det. Men vad vi har i Sverige som är så fruktansvärt unik, Dels har vi en press som är helt fri från. Liksom oligarkinflytande som finns i så många andra nationer. I liksom Ryssland, Östeuropa, Italien med Berlusconi, Du har Murdoch-pressen i den anglosaxiska världen. Eh, som är otroligt inflytelserika. Och dels har du inte... Eh, den anglosaxiska världen har ju också så väldigt högt utvecklat medieklimat. Men där har du en sleazy tabloidpress jag menar, de, de mest sleazy tabloider du har i Sverige det är Aftonbladet Expressen mm. och vi har kultursidor och mm. <laughs> liksom och ambitioner och dels lyckas vi efter, tack för att det är ett ganska litet språkområde också, lyckas svenska medier samla verkligen mm. hela svenska befolkningen alltså du folk eh, det är väldigt, väldigt många som läser Aftonbladet nu mm. otroligt många mm. uh, och det gäller samma antag för SVT och, och alla andra tidningar och det här är klassöverskridande framförallt. Liksom, det är inte som i USA där det har medieklimat där det verkligen har liksom medelklassens medier och, och arbetarklassens medier något som en, en liksom profiterar på. Mm. Och det har tagit tid att få det så här, det har ju liksom, de här medierna vi har idag har ju vuxit fram ur den gamla partipressen som var någonting annat. Då liksom pressstödet var ett partistöd och därför var det också väldigt, väldigt generöst. Mm. Men i takt med liksom att, att partierna äh, Lossade på greppet liksom, jag, jag, Ni gjorde säkert bra tidningar på den tiden också Jag var ju inte med liksom. Men om man har förstått så var ju en del socialdemokratisk press Väldigt socialdemokratiskt mm. genomgående Och Svenska Dagbladet var väldigt, väldigt höger Och älskade försvaret mm. Det finns kvar lite såna här rester här. Var, men, men den står på en hög nivå Så. Att, äh, och vi måste rädda det här liksom. mm. Och det är pressstödet, det har jag tjatat om för, för 30 år sedan så var det dubbelt så stort. Alltså det är, nominellt, det är, det är liksom samma siffra mm. som är har haft kvar. Men inflationen har ätit upp hälften mm. av det. Under tiden har väldigt, väldigt många titlar lagt ner. Och det är lokaltidningar som har dött och lagt sig ner. Och därför har de blivit om sitt pressstöd. Men behovet av journalister, alltså antalet reportrar, har inte minskat. Så mitt förslag är otroligt simpelt. Dubbla pressstödet mm. och rädda det som räddas kan. Mm. Nej, men och, och vikten av journalistik, alltså för att åtknyta till det vi, det vi började prata om också om hotet mot demokratin i en viruskris är ju ja. enormt viktigt. Eh, saker som... Eh, regeringar och makthavare i en sån här kris kan komma och försöka få igenom det är ju ganska mycket saker som man kan liksom göra, som man kan gömma i, eh, i, i genom att bara säga nu sysslar vi med krisen så därför så måste vi göra det här eh, som det har varit i många andra kriser efter. Ja, men som du också skrev i i, i din text om liksom terrorbekämpningens namn- så kan man göra nästan vad som helst. I virusbekämpningens namn nu- så kommer vi se att man kan göra nästan vad som helst. Och då tror jag att- då behövs ju verkligen journalistiskt arbete- och eh, tidningar och fri press- som håller ögonen öppna. Som kan bevaka. Och, och samtidigt också efter- när den här krisen är över- när det ska byggas upp någon slags- normalitet igen vem kan rapportera om liksom hälften av tidningarna har dukat under ja. om arbetslösheten om liksom förutsättningarna för att komma tillbaka till någon slags normalläge bara en sån sak att ingen eller vad jag har sett i alla fall pratar om hur det går på arbetsförmedlingen en myndighet som har liksom ideologiskt krossats eh, i sitt uppdrag och i liksom sin, sin form. Den är slimmad, den har ett fokus på att eh, liksom bevaka arbetslösa och se till att de rapporterar in. Vad händer med en sån myndighet och med personalen i den? Och liksom behovet av den när vi har en adelslöshet som saknar motstycke i liksom modern tid. Ja. Det är väldigt få som, som det känns som, som har liksom ens tänkt tanken om det, eh, vilket skrämmer mig. Det kan, och det är en nyhet som gav mig i rysningen. Var när det rapporterades att tyska myndigheter nu fick tillgång till mobiloperatörernas mm. alla data så de kan mm. se hur folk mm. rör sig för att kartlägga smittade människor. Mm. Jag vet inte hur väl de lyckas med det. Men du vet, det som för en månad sen var mm. eh, rapporterades som skräckrapporter från Kina. Mm. kolla vad Kina håller på med, med sina medborgare. Nu är det liksom allt whatever som, som görs i virusbekämpningens namn Och det är ju just det där du säger att så här, i en sån här kris Då passar ju folk på att, att liksom, göra olika saker Man ser hur börsen fluktuerar, det är för att folk passar på att liksom, byta pengar mm. Mm. Det, det görs ju otroligt mycket nu mm. och, Men det här snacket om att krisen kommer att, vara, att det kommer att vara över en dag Som du säger, och Karin Pettersson också Tror verkligen att liksom en dag så pustar vi ut efter det här. Jag misstänker att det bara kommer att pågå. Även om liksom virusspridningen slutar så kommer ju de ekonomiska konsekvenserna att pågå i sån omfattning att, att, att det blir bara ett permanent kristillstånd. Liksom. Alltså det, det du gör nu Martin det är att krossa mitt enda hopp. <laughs> det, det, det enda jag kan liksom se som är någonting positivt är att... Någon gång kommer den här virusspridningen vara över- och då ska vi ha ett sånt jävla kalas. eller liksom, ja. må, Då måste alltså då ska de ekonomiska hjulen börja tokrulla. <laughs> ja. För då ska alla ut på krogen. Nej, men du, alltså inte, inte riktigt så. Men, men liksom, jag tror att det här bygger upp någonting. Den här isolationen, den här känslan av eh, ensamhet- Hos, alltså vi har ju väldigt många ensamhundshåll i Sverige. Alltså att, den här, den här, att man inte riktigt får känna sig som en del av kollektivet. Den känslan kommer kanske inte upphöra när eh, no. folk slutar vara i karantän. För den har ju funnits även innan den här epidemin så att säga. Men den... Eh, Alltså jag tror ändå att det finns någonting här som byggs upp och som kommer behöva frigöras efter pandemin är slut. Och frågan är, kan det vara politiskt? Kan det vara någonting som gör att man tittar på vårt sjukvårdssystem och bara det här kan, så här kan vi ju faktiskt inte ha det nästa gång. Ja. Kan man titta på eh, flyg, att vi räddar liksom SAS och tänka... Det här känns som att vi har kastat pengar i sjön. Ah. Så här kan vi inte göra nästa gång. Eller liksom, finns det, alltså jag, det det är som sagt mitt enda hopp. Att jag tror att det finns något förlösande i när det är över. Förstår du? Det är en väldigt bra tanke. Eller det, det är en väldigt bra tanke. Det är, är en otroligt vapensvård och jag önskar att vi tänker så. Här, har vi men nej, det kommer om... ju inte bli så... Eh, så hoppfullt som jag tror För att det kommer vara Massa arbetslöshet Framförallt i Stockholm kommer folk stå utanför Eller ja, folk står väl inte utanför socialkontor längre Men eh, Liksom ja. virtuella köer Kommer de stå eh, Liksom här, restaurangägare Och restaurangbiträden Tillsammans liksom Och det är ju Det är, det är så mörkt att tänka på jag tänker på efter finanskrisen, mm. då äh, blev det, ju, och, och, det var ju... Egentligen, har vi lärt oss någonting av den För det var ju samma situation. Mm. Allting kraschade mm. och bankerna köptes ut med enorma summor. Mm. Nu handlar det här framstå om USA. Då. Men, och resultatet Men det, även det, Sverige. Fan, fan, vi absolut. betalade så jävla mycket till bankerna under finanskrisen. Ja. De fick precis allting de ville ha. De fick det, precis. Mm. Och då fick vi som present på det rörelsen mm. Och i förlängningen Donald Trump. Mm. Och vi fick liksom en växande nationalism och protektionism i Europa med Sverigedemokraterna mm. här hos oss. Och liksom kan, kan det hända igen? Vad får vi då? Får vi liksom en dubbel Trump? Mm. Är det nu vi får liksom äh, Hitler igen? Mm. Mm. Eller har vi faktiskt lärt oss något av det? Och finns det liksom en... en, en politisk förberedelse på, på det här. Jag, vet inte. Nej, och och jag tycker det är intressanta frågor. Jag försökte läsa lite om vad vi skrev eh, inte under finanskrisen men nu under tio års eh, minnesdagarna av finanskrisen så att säga. Eh, och det som ju Reinfeldt och company gjorde väldigt effektivt, det var att hela tiden säga, vi klarar oss ändå ganska bra i den här krisen Samtidigt som människor blev eh, varslade, uppsagda, fick hela sina liksom, liv eh, ja, men ganska trasiga. Ja, de kanske fick hjälp med, med omställning och så vidare. Men, men eftersom man aldrig synliggjorde de som faktiskt hamnade riktigt illa eh, så kände de sig, tror jag, det här är mycket enkel liksom, eh, så kände de sig också helt glömda och bortgjorda ja. och... Sen kom liksom Åkesson och bara, känna grabbar, här är, här är jag. Eh, och jag har en, ett svar på alla dina känslor om, om att du inte finns och syns och hörs och får någonting. Oh. Eh, och vad man kan säga nu i jämförelse med finanskrisen är ju att vi har en regering som eh, måste för att den är socialdemokratisk också säga att de har räddat arbetstagare. Mm. Ehm, och i den meningen... Så, så får vi väl helt enkelt... Eh, vänsten tillsammans också säga... Eh, alltså det är ju det folk gör nu också. Man säger så här, vi kan inte bara rädda företag... vi måste också rädda arbetare. Det är centralt liksom. Vi kan inte låta människor... Och då, vad säger Magdalena Andersson då? Jo, hon säger... Eh, vi kan inte rädda alla jobb. Eh, det har hon ju sagt nu hela. Alltså, och då försökte hon bli hon blev pressad imorse, eh, i morse i p 1 Vilka jobb är det ni inte kan rädda då? Det kan hon ja. inte, såklart inte svara på. Eh, vad vill jag komma med det här? Jo, <clears throat> jag tror ändå att det som, eh, det som vänstern måste göra är att um, säga... Och upplysa, eller upplysa, men synliggöra i alla fall eh, hur jävla skit det kommer vara. <går> det som kommer vara. Men ja. också försöka ge svar. Det här är lösningen. Komma med ett alternativ. Visa hela tiden på att det är möjligt liksom någonting annat. Att inte bara välja mellan ekonomikris eller pandemikris. Utan att om någon eh, liksom vågar... Tänka sig ett annorlunda samhälle efter det här. För det kommer ju vara annorlunda. Vi kommer inte, det kommer inte vara som innan covid-19. Det kommer vara ett före och ett efter. Och det kan vi bara konstatera. Då måste ju någon också tänka tankarna om hur ska det vara efter. Och det är ju lätt att säga, så här, tänk på hur det ska vara efter. Ja men det ska vara förstatliga sjukvården. Eh, ta hem apotekjäven. Alltså det måste Alla de sakerna som, har, som blir smärtsamt tydliga Att de inte fungerar Där mm. måste det ju finnas väldigt tydliga svar Hur ska vi göra istället? Tror jag. Precis. Det, det låter ju verkligen som att man Helt enkelt ha svaren förberedda För jag menar jag tror Den kapitalismen jag har sett liksom De senaste åren har ju krisat Så mycket Den har varit så dysfunktionell mm. In i människors vardag mm. Eh, jobbmässigt eh, men även som konsument mm. liksom, har människor gått runt med en konstant känsla av att det känns fullkomligt blåsta mm. eh, i så många år mm. eh, och nu kommer det här och du får känna på liksom, tåpappershamn mm. sådana saker, det blir väldigt, väldigt konkret mm. att, liksom, det, det funkar inte riktigt så mm. att, det tror jag också att, att det finns tydliga svar på vad är alternativet till mm. liksom, det vi har levt i nu i mm. 30 år? Eller? Ja, Nej, ja. Ja. Ja. Är det en, en sån era som är mm. över nu? Är mm. det liksom nuens fall mm. fram till nu? Liksom? Mm. Mm. Och där tror jag också, om man tänker på den här boomer-generationen vad gör det med människor att Alltså vi har sett väldigt många liksom, kränkta 40-talister i offentligheten som är här: mm. Nej jag tänker inte stanna hemma och sen så stannar de nog hemma ändå Men de vill ändå säga att de är liksom <laughs> kränkta över att bli utpekade man bara, Det är för att ni är en riskgrupp, <laughs> man måste säga det men, Och jag tänker att de vad gör det med människor att bli där isolerade? Alltså jag tänker att det, det är så mycket saker som, precis som du säger, att uppleva en en liksom toalettpappersrulle, hamstring. Vad, vad, tar, vad lägger det i ryggsäcken som ja. vi sen ska ha med oss? I liksom, vad får vi för. Liksom, ah, inom vänster brukar vi prata om kamperfarenheter. Eh, ja. av, av liksom eh, Att ha deltagit i en strejk. Eller att ha mm. upplevt liksom, de här demonstrationerna mot Irak. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Och vad, vad är kriserfarenheten? Vad, vad ger den i framtida liksom, politisk sprängkraft? Det funderar jag på mycket. Ja, risken är att det kan kanaliseras bara en total misstro ja. mellan människor och mot stat och myndigheter- Se. Ja, men, och, där, och där tror jag, för jag tycker jag känner ändå att det finns en konstruktiv odra, typ i den här. Men det kan ju bero på att jag bor i farsta, liksom det kan, det kan vara det som jag känner. Ja. Men att det ändå de allra flesta, eh, i mitt hus till exempel så bor det väldigt många gamlingar. Där kom det snabbt upp lappar och eller, liksom, folk tar ju ändå hand om varandra. Folk försöker ja. ju. Fa, eller folk fattar att vi behöver varandra. Ja. Och det är en erfarenhet Bara den lilla Men kontinuerligt är det ju Superintressant Alltså det att, att nyliberalismen Inte har så mycket att ge att tror inte så många unga blir nyliberala just de här dagarna ja. Det är ju ganska obvious Och det handlar ju också liksom på ett större plan om liksom, Det här är ju en stor kris För individualismen mm. Och boom är ju De första Individualisterna egentligen liksom. mm. de, de fick allt Väldigt serverat för sig mm. Av en stark stat mm. Som beredde vägen för dem Och de svarade med Ett ungdomsuppror Ett 68-uppror som mm. rymde både vänster Krafter Men också en otroligt stark individualism Och en idé om självförverkligande Som, mm. som blommar ut på 80-talet etc den historien kan vi Och nu sitter de här på ålderns köst och får inte gå ut mm. Och det är naturligtvis traumatiskt För mm. dem som Mm. Som tror sig ha styrt över sina egna liv. Mm. Många av dem tror ju sig vara herrar i sitt eget hus. Mm. Liksom. Mm. Uh, och, och det är ju toppen tycker jag. Mm. Det är ju toppen med alla de här. Liksom, vi sitter lappar här i vår trappuppgång. Och så här, mm. Ring mig om du behöver något. Liksom. Mm. Det uppstår små communities. Digitalt och analogt. Mm. Man hjälps åt. Liksom. Mm. Uh, och, det, och det gäller det bara att liksom försöka förhindra den här totala uppgivenheten sen då. Oh. Mm. Och frågan är hur, hur man gör det. Men ja, det är ju därför vi har den här podden så vi kan prata mer om mm. hur, man kan, hur man kan göra det. Eh, det var någonting jag tänkte på som du sa som vi måste bena lite mer i. Vad kommer vid en sån här kris? Alltså om man eh, lyssnar på, eller ja, en situation likt liksom 30-talet eh, mm rent ekonomiskt och den är också global det var som min sambo sa häromdagen det är första gången man upplever en kris som där man kan liksom, ja men nu är det också utgåsförbud i Indien liksom. världens ja. största land och eller folkrikaste land i alla fall och vad det gör med liksom våran uppfattning om krisen men också om ekonomin och så vidare och då så sa du alldeles nyss här Dubbel Trump eller liksom Får vi en ny Hitler? Och det mm. där är ju det där Att tänka på sin fiende På något sätt måste man också göra Under krisen för att kunna När eh, Om vi inte säger när krisen är över nu då Utan om vi säger när det har lugnat ner sig lite Så, så Måste man ju kunna liksom identifiera Fienden på något sätt Och eh, försöka bemöta den och när det kommer till Trump till exempel, jag tycker det där är. Det är så svårt. Eller Bolsonaro. Eh, jag tror att det var. Per Björklund, vår ledarskrivän, som skrev på Twitter ändå att Bolsonaro, eller liksom nationalister i opposition typ, ni gör inte tillräckligt. Varför stänger ni inte alla gränser nu? Eh, och ja. så Bolsonaro, president i Brasilien. Eh, det här är inte något mer än en influensa Alltså han säger ju det fortfarande liksom. Två veckor ja. in i krisen Och stora delar av hans liksom, Stab är smittade ja. Ni, ja. <laughs> Man förstår inte Då är det svårt att förstå sin fiende tycker jag För att de agerar helt olika ja. Ja, och, och Trump är liksom Någon slags Han har Ju varit på båda sidor i det här han har, och nu kommer han med tusen dollars kvitto. Eller liksom den här, det var, det var du som skrev det att han köper sin egen valvinst. Utbildning. Ja, han det är ju liksom det bedriver ju valkampanjer med skattepengar genom att betala ut de här checkarna som det kommer att vara supervälkomna därför att de täcker en månads hyra. antagligen. Mm. det är inte mycket mer. Mm. och därmed köper han sig röster. Mm. Jag jag tror han kommer lyckas särskilt nu om man ska ställas mot Joe Biden som, <laughs> som inte får gå utomhus därför mm. att han, han håller på på då. <laughs> Nej, men det är ju någonting där i deras beteende för det, Och de skiljer sig liksom eh, Trump, Bolsonaro, Bolsonaro, kan det signa dåligt men, mm. eh, Från den europeiska fascismen mm. Den europeiska nationalismen Hitler hade ju sitt eget coronavirus Men hans coronavirus var ju Sovjetunionen mm. eh, Och det var ju liksom kring så här anti-marxism, anti, anti mm. som liksom, man kunde spinna hela sitt nät av konspirationsteorier mm. om, om liksom judebolsjevism och, och, och den tyska statens fiender. Mm. Men Sovjetunionen försvann ju inte. Mm. Så han kunde ju pågå detta. Han kunde starta ett krig. Han äh, kunde liksom fullfölja sina fantasier mm. liksom, om att bekämpa Mm. virus mm. Sån retorik förekom säkert Men det här viruset kommer ju att försvinna mm. Så du kan inte bygga en Fasciststat på coronaviruset mm. Hur länge som helst mm. Utan du måste hitta en ny fiende mm. ja. Men det är ju väldigt tydligt Alltså om man bara gör den här kopplingen. Nu så blev det var det tydligen så att det är svensksomalier som har är, utav de som har dött nu under det senaste regnet i Stockholm. Så var många svensksomalier. Sen vet man ju inte så mycket mer om det än att de var det. Mm. Man vet inte hur... Eller det har i alla fall inte rapporterats om hur, hur om de var familj eller, och så vidare. Så det är väldigt svårt att dra några slutsatser. Men... Eh, rasisterna är ju inte De är ju snabba på deras Slutsatser så att säga Så ja. det, går ju, det finns ju liksom alltid En, en eh, rasvinkel att dra ja. eh, I den här krisen verkar det som Vad tror du Eller vad, kommer, den, kommer vi se mer utav det Jag har inte riktigt tänkt mig hur nazisterna fick ihop det här den här gången alltså, De är ju kreativa i. Ja oh sprida sitt rashat. Men mm. här handlar det ju naturligtvis om människor som jobbar i de här serviceyrkena mm. som gör att de inte kan undvika att exponeras för, för smitta. De städar mm. där, är extremt konkret när städer städar, liksom. du tar hand om skit mm. de kör taxi mm. till och från Arlanda mm. där skidresenärer kliver in i bilen. Liksom. Mm. De, de utrör sig helt enkelt så att, att det skulle sprida smitta i liksom förorten. Det var ju bara en tidsfråga, mm. Mm. känner jag. Och det är så fruktansvärt tragiskt och det är så mm. orättvist. Mm. Och det säger så mycket om det svenska klassamhallet. Gör det. det gör det. Och hur lite förståelse vi har det och hur lite intresse det finns hos många människor. Och när vi är liksom uppmärksamma det, då, det enda som händer är att vi slår slint i några mm. rasisters huvuden Och de mm. försöker komma på... Mm kulturell förklaring. Mm. Och i Aktuellt så pratar man om typ så här levnadsvanor. Kan de ja. snälla prata om typ resenärernas levnadsvanor <laughs> ja. någon gång? Ja. Eh, vad fan håller de på med att åka runt och åka skidor hela tiden? Farligt med mm. benbrott. Eller liksom... Mm. Ja, det blir man ju väldigt provocerad om, tycker jag. Mm. En sista sak innan vi avslutar det här eh, tänkte jag, en annan eh, liksom, riktig reflektion som jag har dragit är att kulturkriget känns som att den debatten bara, nu försvann det. Ja. Vad du, säger vi, du om det? Den är tyst i alla fall. Jag har varit väldigt tyst. Eh, och vi märker ju på kultursidan vad, vad vi får vi hör för, för när vi skriver om Och det är ju såklart... Eh, Saker som handlar om coronaviruset, eller mm. inte handlat på något annat här mm. Ingen skulle väl vara gladare än jag om liksom kulturkriget eh, då, tog slut mm. här och nu. Mm. Men, eh, Men det blir, det blir helt uppenbart tycker jag hur lite relevans alla de debatterna har Yeah. som fungerar, eller som inte fungerar. Alltså... Alltså, I i, i liksom den bredaste bemärkelsen så har ju kulturkrigarna från höger vunnit några stora vinster nu. De har fått chansen att stänga gränser mm. som inte behöver stängas. Mm. Och då har de fått chansen att fullkomligt... Ta bort frågan om liksom flykting, invandring mm. till Europa under i alla fall en tid. Liksom. Danskarna de kan bara stänga sin gräns och, och skylla på viruset. Mm. Och det är ju liksom den bredaste bemärkelsen av kulturkriget. Mm. Men vem som får prata på vilket evenemang och, mm. och om man har rätt att kräva att någon inte ska få... Att prata där, det är, jag såg att Stina Oskarsson gjorde ett försök i Svenska Dagbladet häromdagen Att hon inte blir deplatformerad, mm. skrev en jättestor artikel i Svara världs näst största Vakstidning mm. och mm. Vettland Hon har verkligen blivit jag... lite... hon får ingen plats alls längre Hon får ingen hon är helt borta i offentlig Och det är, jag tror liksom, det som vid coronaviruset deplatformerar deplatformeringsdebatten det, mm. det är tacksamt inte... Vi tackar igen jag är inte för det. Nej. Så absolut. Äh, men jag har faktiskt inte reflekterat så mycket över det här vad det, vad det kommer att hända för det har ju liksom, mitt yrke har ju de senaste tio åren fullkomligt präglats av kulturkriget. Mm. Mm. Vad ska du göra nu Martin? Hur du, du, nej. Du blir arbetslös för att ingen vill, <laughs> ingen vill, ingen läsa. Ingen vill läsa någonting Lego. om tigeriförbud, vad fan? Ingen vill läsa om, det, vill läsa om liksom, Linus Bylund ska få prata på Göteborgs universitet. Mm. Eller vad heter den? Det är den andra. Mm. Uh, ja, vad Syntan. Ja. <laughs> vad heter e, menar ja. du partisekreteraren? Nej. Ja. Jomsoff. Jomsoff, ja. ja. Syntan, precis. Han borde gå under namnet oftare, jag. Ja, jag. Um, ja, men det namnet ofta Det kanske är något vi får återkomma till Kulturkriget och vad, och vad det Består av nu um, det, kanske är, det kanske är lite det här Med, med typ att försöka ras eh, Bestämma Och eh, liksom prata om Rasers olika erfarenheter Eller liksom mm. eh, Inte erfarenheter utan egenskaper och så Att det är, blir en del eh, Av liksom Som tuffar på ändå men... Det kan säkert dyka upp liksom En ännu hårdare liksom Rasistiska fantasier kring det här Och liksom mm. DNA och, eh, i Strax ja, visst... innan eh, coronakrisen Så försökte jag dyka ner i Det här DNA-test eh, mm. eh, Träsket Spännande på nätet. Men mm. den artikeln har fått vänta med att publiceras mm. ja, men den, det, det, alltså Jag tror att det kommer Jag har, jag har ju, jag är egentligen Utbildad lärare eh, ja. I historia. Jag har aldrig undervisat en dag. Men eh, när, vi alltså, när man läser om liksom, sjukdomshistoria, då känns ja. det som att det här det kan komma att upprepa alltså, 1800-talet. Eller liksom, fantasierna kring HIV. Eh, alltså, all, allt sånt. Med en pandemi så kommer allt sånt som ett brev på posten, tänker jag. Eh, Vilken hur... historisk sjukdom ja, tycker du har störst parallell till det som händer idag? Epidemin. Den fick ju väldigt stora mm. Den fick ju väldigt stora konsekvenser, men sen så var det ju en grupp som folk brydde, brydde sig mindre om. Tänk jag. Eh, nu handlar det ju om liksom hela världens åldringar. Eh, mm. Och den är en lite större grupp än hela världens bögar. Liksom. Mm. Men jag har svårt då. Att... Det är svårt att säga. Jag, alltså det är tio år sedan jag pluggade. Jag kommer inte ihåg någonting. Men, men det är en intressant... Alltså jag tror att vi kommer kunna se... Många är liksom under om, om om sjukdoms sjukdomsidéhistoria. Man kommer sakna Karin Johansson i en sån Ja, det, det är ju sjukt intressant för att ja. använda det uttrycket. Mm. Jag tror att det ens Liberaler kan tyckas igång det här Alltså eh, ekonomiska liberaler För mm. innan epidemin Drabbade oss Så skrevs det en del i finanstidningarna Om eh, boomigenerationen eh, Och vad de kallar för The greatest wealth transfer in history Helt enkelt det ekonomiska arv Som socialisterna eh, mm. nu Kommer att lämna efter sig Det är jättemycket pengar mm. Och de nu går nu över i händerna på En yngre generation då spekulerar då oh. finanspressen om hur pengarna ska användas vart de ska, var de kommer att Vilka investeringar som kommer och vem som är inne på detta liksom. Mm, spännande. Så det, det finns ju ett ja, det äh, finns mycket fel ett stug att, att de ska vara också tyvärr. Ja. Det ja, det. ja, precis. Det där är ju ja. och vad man sätter för liksom värde i, i äldre personers liv och precis. att hålla dem vid liv och Ja, det här och dödshjäl, Men här kan vi i kunna... läsande vänster mm. kviva in och uh, uh, införa ganska mycket arvsskatt mm. eller någonting. Mm. Det finns ju mm. sätt att liksom, rädda ekonomin. Mm. Alltså, ju, ju, verkligen. Om, om man ska prata en. Liksom, det gäller bara att paketera det på ett liksom, virussätt nu. Nu måste ja. vi alla bidra, det vill säga med alla menar vi. Alla med en förmögenhet på över en miljon. Ja. Ja. Eh, nej men visst, eh, det finns mycket att ta av här. Eh, så det är bara att, att köra. Det kan väl bli vårt sista medskick. Att det är bara ja. att köra. Det är bara att köra. Ja. Ja. Nu kör vi. Då tackar vi för idag. Jag tänker komma och göra lite reklam här. Och det är att ni måste prenumerera på Flamman. Flamman är en av tidskrifterna som har det väldigt tufft just nu. Och det beror ju precis som vi har pratat om här i poddavsnittet på att hela pressstödet är urholkat och har halverats. Och det gäller ju såklart även Flamman. Så att skaffa dig en prenumeration på Flamman så att vi kan göra en riktigt bra tidning en gång i veckan. 50 veckor om året. Eh, vi är en hårt slitande liten redaktion som behöver all pepp och stöd vi kan få. Så teckna en prenumeration du också. Eh, vill du göra någon reklam för någonting Martin? Eh, se åt din lo lokala annonsör att eh, sätta in en annons i Aftonbladet och teckna en prenumeration på, på flamman. Eh, och håll med det Sverige flytande. Bra, det var, det var bra reklam. Rolig reklam. <skratt> Nej men Ja det här är det är sånt som man måste säga. Köp tidningar, prenumerera på tidningen mm. för den blir på flamma. Mm. Mycket eh. bra. Då avslutar vi helt enkelt här och eh, tack så mycket Martin för att du ville vara med och på återhörande nästa vecka. Ha det gott. Hej.